Əl-Həcc Həcc surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhəmli Allahun adı ilə <yum> Ey insanlar, Rəbbinizə qorxun, Ey insanlar, Rabbinizdən qorxun. Həqiqətən, o saatın sarsıntısı müthiş bir şey olacaqdır. Yauma taruna tadhhalu kullu mubd'ati amma ad'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد انه gün her bir emzikli kadın emzirdiğini unutacak her bir hamile kadın bətnindəkini salacaqdır İnsanları sərxoş görəcəksən, albuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Lakin Allah'ın əzabı hədsiz şiddətlidir. İnsanlardan eləsi də var ki, heç nə bilmədiyi halda Allah hakkında mübahisə edir və hər bir asi şeytana itaat edir. Qunci Onun hakkında belə yazılmışdır. Kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxarıb alovlu odun əzabına sürükləyər. Ya ayyuhan-nasıhunkum tum fi raybin min el-ba's fa, inna, fa inna min turabin thumma min ذاتين ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى 111. ونخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم 112. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فَإِذَا أَنزَلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ insanlar Yeniden dirileceğinize şüphe edirsinizse bilin ki hakikaten de biz sizi torpaqdan Sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq, sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir, kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən, biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. ذلك بان الله هو الحق على وانه على كل شيء قدير Bunun sebebi Allah'ın hak olmasındadır. O ölüleri dirildir ve her şeye kadirdir. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن saat gələcəkdir. Ona heç bir şəkk, şübhə yoxdur. Və Allah qəbrlərdə olanları dirildəcəkdir. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَوْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, heç bir biliyi, doğru yol göstəricisi və nur saçan bir kitabı olmadan Allah haqqında mübahisə edir. فَانِ يَعِقْ فِهِينِ يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ O, başını təkəbbürlə oyan bu yana çevirir ki, insanları Allahın yolundan saptırsın. O, bu dünyada rüsvay olacaq, qiyamət günü isə biz ona cəhənnəm məşəqqətini nəsib edəcəyik. Zəlikə bimə qəddəmət yədəkə və ənnəlləhə leysə bizalləmin lilləbid Ona deyilecektir. Bu, evvəllər öz türettiğin əməllerin əvəzidir. Yoxsa Allah kullarına əslə zülmədən değildir. Ve minən nəsi mən ya'budu alləhə alə harf فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şübhə ilə ibadət edir. Əgər ona bir xeyr çatsa, onunla rahatlıq tapar. Yox, əgər başına bir iş gəlsə, üz döndərib, küfrə qaydar. O adam dünyanı da itirər, ahirəti də. Gerçək zərər də elə budur. Yəd'u min dün illəhi mələ yədurruhu və mələ yənfəuh dəlikə huvə dələlülbə'id. O, Allah'ı tərk edərək özünə nə zərər, nə də xeyr verə bilməyənə yalvarır. Dərin azğınlıq da elə budur. Həm də zərəri xeyrindən daha yaxın olana yalvarır. O, nə pis köməkçiyyir. Nəpis yoldaşdır. İnəllahə yudxilul-lezina əmənə və əməlul-salihatə cennət. Cennətün təcri min tahtəhəl-ənhar. İnəllahə yefəl Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri Ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcək. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini edər. Mən kəne yəzunnu əlləyin yansurahu allahu fiddunyə vəl-əkhirəti fəl-yəmdüd fəl, fəl bi səbəbin ilə səmai thummal yəqtağ Fəliyuzr Kim həl Kimki dünyada və axirətdə Allahın peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyi cumanındadırsa qoy evinin tavanına bir ip salıb boynuna keçirsin sonra da ayağını yerdən üssün və görsün ki onun bu hiləsi gəzəbinə səbəb olduğu Allahın bu köməyinə mani ola bilərmi O Beləcə biz Qurani açıq aydın ayələr kimi nazil etdik Allah istədiyi kəsi طريقا <تصفيق> يولا ينهل در ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabiylər, xaçpərəslər, ateşpərəslər və müşriklər arasında hökum verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ من وَاكَثِيرٌ مِنَ er النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن VƏ YƏRDƏ OLANLARIN GÜNƏŞİN, AYIN, ULDUZLARIN, DAĞLARIN Ağacların, heyvanların və insanların xeyli hissəsinin Allaha səcdə etdiyini görmürsəm Onların əksəriyyəti isə əzab çəkməyə layiq olanlardır. Allahın alçaltdığı kimsiyə heç kəs hörmət qoymaz. Həqiqətən Allah istədiyini edər. Həmin iki düşmən Onlar öz Rəbbindən ədalət tələb iki qrupdur. Kafirlər üçün oddan paltar biçiləcək, başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Yos haubifi budu Bununla onların betinlerindeki ve derisi erdilecektir.di. Onlar için Demir toppuzlar da hazırlanmıştır. اخرجو onlar her dəfə oradan çıxmaq qəmdən qurtarmaq istədikdə yenidən oraya qaytarılacaq və onlara dadın odun əzabını değiləcəkdir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 Həqiqətən də Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək libasları da ipəktən olacaqdır. Və hudu ilə təyyib minəl qavli və hudu İlə sirat hamid Onlar gözəl kelamlar Öğrenməyə nail olmuş Ve tarife layıq Allahın yoluna yönəldilmişler İnnəl-ləzînə <Sessizlik> keferu Ve yasuddûnə ən وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَنِ الْعَاكِبُ ف۪يهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِجْ ف۪يهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُدِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Kâfir olanlara, insanları hem Allah yolundan hem de bütün insanlar ister yerliler, İstərsə də gəlmələr üçün qurduğumuz məscud haramdan saptıranlara və orada zülm etməklə haqdan dönmək istəyənlərə ağrılı-acılı bir əzab daddıracaq. Və idbəvvəqnə li İbrahima məkənəlbəyit əllə tüşrik <Sessizlik> bi şeyən və tahhir bəyti yəlittəifin Bir zaman biz İbrahimə e müqəddəs evin yerini nişan verib, mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku və səcdə edənlər üçün təmizlə demişdik. وَاذْيَافَ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كُرَجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ insanlar arasında hacci eylan et ki onlar senin yanına piyada veya her bir uzak yoldan gelen qaşbaldır develer üstünde gelsinler li yashhadu manafa'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ala ma razaqahum min dahimati al-an'am öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar Və məlum günlərdə Allahın onlara verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Onlardan özünüz də yeyin. Sıxıntı içində olan yoxsullara da yedirdin. <Sessizlik> Sonra hec ayinlərini tamamlasınlar, nəzirlərini yerine çattırsınlar və qədim evi tevaf etsinlər. Zəlikə <gülüyor> və mən yu'azzim şürmətilləhi fəhüvə khayrulləhü əndə rabbih və uhillət ləkumul ən'amu illə mə yutlə aleyküm Fəjtənibur ricsə minəl-əvthəni vəjtənibu qawləz-zûr Bax belə, hər kim Allahın haram buyurduqlarına hürmət etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. Haram olduğu sizə oxunanlardan başqa qalan heyvanlar sizə halal edilmişdir. Elə isə, Murdar bütlərdən uzaq olun. Yalan sözlərdən də çəkinin. Hunafə lilahi ğayr musrikin bih, və فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الْطَيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ Ancaq tək Allaha ibadət edənlərdən və O'na şərik qoşmayanlardan olun. Kim Allaha şərik qoşsa, sanki O göydən düşər, quşlar O'nu alıb aparar, Yağut külək onu sorub uzaq bir yerə atar. Zalikə men vəzəm Bax belə. Hər kim Allah'ın ayinlərinə hörmət etsə, bilsin ki bu qəlblərin təqvasındandır. Lənkum fiha Qurbanlıq heyvanlarda sizin üçün müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların kəsiləcəyi yer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 Biz hər bir ümmət üçün qurbancah müəyyən etdik ki, Allahın onlara ruzu olaraq verdiyi heyvanları qurban kəsərkən Allahın adını çəksinlər. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır, yalnız ona itayət edin. Sən müt'i olanlara müjdə verin. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن مما رزقناهم ينفقون او كسلره ki Allah anıldığı zaman qalbi qorxuya düşər başına gələnə səbr edər Namaz kılar ve onlara verdiğimiz rüzüden Allah yolunda xərcleyenler. Vəlbüdnə cəəlnə hâ ləkum min şəəirilləhi ləkum fiyyə khayyir. Fədkür ısləlləhi aleyhə səvəf. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Biz qurbanlıq dəvələri də sizin üçün Allahın dininin ayinlərindən etdik. Onlarda sizin üçün xeyir vardır. Onları səf-səf düzülmüş halda kəsərkən, Allahın adını çəkin. Börüs də yıxıldıqları zaman, onlardan özünüz də yeyin, aza qanı olan kasıba və dilənciyə də yedirdin. Beləcə qurbanlıq heyvanları sizə tabi etdik ki, bəlkə şükr edəsiniz. lahu al-taqwa minkum kedalik sahraha lakum litukabbirullaha ala nə də qanı Allah'a çatmaz ona yalnız sizin təqvanız çatar sizi doğru yola yönəltdiyinə görə onu uca tutasınız diye bu heyvanları size beləcə rəhm etdi Sən isə yaxşılıq edənləri müjdələ. İnəllahə yudafi'u 'anil-ladin amanu. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri mühafizə edir. Həqiqətən Allah heç bir nankör xaini sevmir. O dinelillazinin yqatulun vuruşa başladığı insanlara o kafirlərlə vuruşmağa icazə verilmişdir. Çünki onlar zülmə məruz qalmışlar. Şübhəsiz ki Allah onlara kömək etməyə qadirdir.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 lahud dimat sawam wa bi'un wa salwan tu wa masajidun udkaru fiha ismu llahi kathira wa la yansuran allahum men yansuru inna llaha la qawiyun aziz onlar ancak Rabbimiz Allah'tır dediklerine göre haqsız yerə yurtlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsə içərisində Allahın adı çox zikir olunan hücrələr, kilisələr, sinagoglar və məscidlər dağılıb gedərdir. Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir qüdrətlidir Alladīna immaknāhum fil-arḍi aqāmūṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta aqāmūṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta wa amrū bil-maʿrūfi wa onlara yer üzünde hökmranlıq versək Onlar namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin ağıbəti Allah'a aiddir. Əgər səni yalançı saysalar Belki səndən əvvəl Nuhum qaldı Ad və Səmud tayfaları da elçiləri yalançı saymışdı. Wa qawmu Ibrahima wa qawmu Lut, wa ashabu Midyan İbrahim tayfası da, Lut xalqı Mədiyən əhli də elçiləri yalançı saymışdır. Musa da yalancı sayılmışdır. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra onları əzabla yaxaladım. Mənim onları inkar etməyimin necə olduğunu bir görə idi. Fəkə min qaryətin əhlək və hiyə zalimətun. Fəhiyyə xaviyyətun alə üruşiha Və bi'r-in bi mu'attalətin və qasr məşid Neçə-neçə şəhərlər olmuşdur ki, əhalisi zülm edərkən biz onları məhv ettik İndi onlar özülünə qədər uçulmuşdur Neçə-neçə tərk edilmiş quyular və neçə-neçə boş kalmış qəsirlər də vardır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 Zalimlərin ağibətini qəlbi ilə düşünüb qulaqları ilə eşitsinlər. Çünki əslində maddi gözlər deyil, kökslərdəki qəlb körülüdür. Və istəyirlər ki, azabla və istəyirlər ki, Allah وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah öz vədinə əslə xilax çıxmaz. Rəbbinin yanında olan bir gün sizin saydığınızın min ili kimidir. وَكَأَيِّن qəriyyəni əmlitlərə vəhi zalime thumma axəzətəha və iləl nəsîd verdim sonra onları əzabla yaxaladım dönüş də ancaq mənədir qul yə ayyuhənnəsu innamə Bəki ey insanlar mən sizə yalnız açıq xəbərdarlıq edənəm. İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və bol ruzi hazırlanmışdır. والذين سعوا في اياتنا معاجزين <Gülüyor> ayelerimizi quvvədən salmağa cəh göstərənlər isə cəhənnəm sakinləridirlər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 فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ Biz səndən əvvəl elə bir elçi, elə bir peyğəmbər göndərməmişik ki, o ayələrimizi oxumaq istədikdə, şeytan onun oxuduğuna gizlice vəsfəsə verməsin. Lakin Allah şeytanın gizlincə təlqin etdiyini yoxa çıxarır. Sonra da Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah biləndir, müdricdir. Li <gülüyor> yaj'ala ma yulqi ash-shaytan fitnatan وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ Belə edər ki, şeytanın gizli təlqiyini qəlbində xəstəli olanlar və qəlbi sərt olan insanlar üçün bir sınaq vasitəsinə çevrilsin. Həqiqətən zalımlar uzaq bir ayrılığı içindədilər. وَيعَم الذي نَأُوتُ الْعِلمَ Bu kitaتابın rabbibb tarafından gönderilmiş, Həqiqət olduğunu bilsinlər ki, ona inansınlar və qəlbləri ona bağlansın. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. ولا يسأل الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة olanlar isə o saat qəflətən onların başlarının üstünü alana dək yaxud səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetşənə dək Kur'an barasında şükkü şüphe içində qalarlar. El-mülkü yevme O gün hökm yalnız Allahındır. Allah onların arasında hökm verecektir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər nəyin bağlarında olacaqlar. Ollazina kəfru və Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə rüsvayedici bir əzab gözləyir. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له yolunda hicret edenlere sonra öldürülenlere veya hut ölenlere Allah hükmün gözəl ruzi verəcəktir həqiqətən allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır allah onları razı qalacaqları yerə daxil edəcəkdir həqiqətən allah biləndir alimdir Zalik və mena aqəbə bimitl ma aqəbə bih Bax belə. Hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də haqsızlığa məruz qalsa, bilsin ki, Allah ona mütləq kömək edəcəkdir. Həqiqətən Allah əhfedəndir, bağışlayandır. Vəlikə bi'n-nəllahu yulicül Bu belədir. Çünki Allah gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatır. Allah eşidəndir. Körəndir. Ve innallaha huval haqqu wa belədir. Çünki Allah haqqdır. Şafirlərin ondan başqa yalvardıqları isə batildir. Həqiqətən Allah həddi böyükdür. Əlm tara enallaha nazla Allahın göydən yağış yağdırdığını və onunla yer üzünü yaşınlığa bürüdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən Allah lütfkardır, xəbərdardır. Ləhuma ma fi's-semavati və və inna'llaha Göylərdə və yerdə nə varsa, onundur. Həqiqətən Allah zəngindir. Tərifə layiqdir.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 İnna Allaha bin Allahın quruda olanları və öz əmri ilə dənizdə üzən gəmiləri sizə rəhm etdiyini görmürsənmi? Göyü də öz izni olmadan yerə düşməsin deyə o tutub saxlayar. Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُ Sizə həyat verən, sonra öldürəcək, daha sonra dirildəcək məhz odur. İnsan həqiqətən də nankordur. Li kulli ummatin ja'alna man rabbik innaka hudan mustaqim Biz her ümmət üçün onun yerine yetirə bir şəriət müəyyən etdik. Qoy onlar bu işdə işte, səninlə höcətləşməsinlər. Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Əgər səninlə mübahisə etsələr, de ki, Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. Allah yahkum baynakum yawm al-qiyamati fima kuntum fihi takhtelifun. İhtilaf ettiğiniz məsələlər barəsində Allah size öz hökmünü qiyamət günü verəcəkdir. Əlm <gülüyor> ta'lam enna Allaha ya'lemu ma fi's-samai vel İnna dəlikə fi kitab, inna dəlikə aləllahi yəsir Məyər bilmirsən ki, Allah göydə və yerdə olanları bilir, həqiqətən bu yazıda mövcuddur, şübhəsiz ki, bu Allah üçün asandır. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ Onlar Allah'ı koyup hakkında hiçbir delil nazil edilmeyen ve üstelik özlerinin de bilmedikleri bir şeye ibadet edirlər. Zalimlərə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 Ən-nər və ədəhə alləhu və bi-səl-məsir açıq aydın ayələrimiz oxunduqda sən onların üzündə nifrət görərsən onlar az qalırlar ki ayələrimizi onlara oxuyanların üstünə cümsunlar de ki sizə bundan daha pisini xəbər verim mi? Bu cehennemdir. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O ne pis qayrış yeridir. Yə eyyühen nəsuduribə məthəlum fəstəmi'u ləh İnnəl-ləzīnə təd'uunə min dünilləhi lən yəkhlquudu bəbən vələ ujtəməu ləh Və in yeslubuhumudzubab Ey insanlar, sizə bir məsəl çəkilir, onu dinleyin. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər. Hətta bunun üçün Bir yerə yığışsalar belə, əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. Bunu etmək istəyən də aciz qalar, istənilən də. <gülüyor> Onlar Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah quvvətlidir, qüdrətlidir. Allahu yastafi minal Allah mələklərdən də elçilər seçir, insanlardan da. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Ya alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ila Allah onların keçmişini və gələcəyini bilir. Bütün işler Allah'a qayıdır. Ya ayyuha allazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al و افعلوا الخير لعلكم Ey iman gətirənlər rüku edin səcdiyə qapanın rəbbinizə ibadet edərək yaxşı işlər görün ki bəlkə nicat kapasınız. O cahidu fillahi haqqa cihadi huwa janta bənkum və ma cəala alaykum fi min harac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 Fəəqimu və ətuz və əhtasimu billəhi huvə mevləkum, fəni'məl mevlə və ni'məl nəsir. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O sizi seçdi və atanız İbrahim'in dinində olduğu kimi bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha mühkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır, o nə gözəl himayədar. Ne güzel yardımcıdır.